Maite nahiri arte beste aurtzaindegi proiektu bat montatzen ari zirezte. Zertan zirezte momentu hontan? Momentuko gure proiektua idatzi dugu. E, eskatzen ezkiguten pa, perguziak eta biltzen arekira. E, Horeen behar ditugu bidali, ba, KAF, PMI eta e, AIEI. Eta aiek baimena eman beharko digute gure proiektua irakujita gero ea baimena maten diguten edo ez. Nola montatzen daulako proiektu bat e, elkarte bat txortu behar da? Elkarte bat txortu dugu, txipitxapa ziburun deitzen dena, beraz e, elkartean gira ba, burasoak, e, luma ziburun e, gure hoxak ginituenak, eta oha, gero biziki komplikatu da, bat zira txostenak egiteko eta lan asko da, eta bo, denak e, elkax lane handit eta benbora bo, hartu dugu baina egindakoaz postikira eta espero dugu ba aujera eramaten alkodukula gure proiektua Berazuen asmoa da, e, lehen gogunean e, sortzea aurtzaindegi horie, bai. nunbait berriz hartzea. E, Hortarako e, pentsatzen dut herriko e, etxearekin ere arremanetan izan beharko zireztela? Bai, orduan izan dugu itz ordu etxearekin, gure proiektu behia aurkezteko. Eta, bo, lehen bilkura bat izanda, beraz, bo, badakigu badela beste proiektu bat gure lokalean, ahortzen euskaldun batzuk ere nahi dute gure lokala mam bat sortzeko. Orduan, ba, konkurrentzian gira, orduan orain errikoetsak duera bakiko nori emango dion lokala eta Erikoetxeak duera bakitzen, eta zuek igorri duzue aldi berean kafe eta PMIari baimena eskatzeko? Hori da, bai, zerren eta horiek dute ematen baimena hau zein degi bat idekializateko. Eta daigikoetxeak egin du, ba... PMI eta KAFaren erabakia segituko duela, orduan ikusiko dugu. Horain e, arteko, aurtsaindegia zena eta etxia izan dena, afera zertan den badakizue? Ez dakigu, ez dakigu. Badakigu langileek datu jena hastean uste dut, edo aste honetan ez dakite noiz. Itzordua ukango dutela bulegoko kide batzuekin, orduan kal eratzeko, eta... Ez da ez dakigu geiago aukera bat liteke langile hoiek segitzea lanean edo ez guretzat bai gu oso pozik eginen langile hoiekin guk ez guinoiz arazurik izan gure auk jak pozik ziren haiekin ere bai eta guk espero dugu haiekin segitzenako dugula haiek nahi izanez gero bistan da noizko ukanen pentsatzen duzu erantzun bat ukaitea edo ez kafak guri jantzigun printzipio oso askar e, izatelan kogunuela baimena paper bai guztiak bain bilduta bizpairu hiru hilabete jantzigun gero estakigu bizkas gutxiago espero dugu zeren eta gure ojak e, lehen baino nahi ditugu e, hortze indegian sartu zeren eta pf, orain oso zaila da guretzat e, atzematea pertsona bat aiek zaintzeko beraz ba a eta azkajan egiten albali bada hobeki guretzat